Миротворці, як для міста туманів, день видався напрочут ясний. Повітря дзвеніло від холоду, небо було бездоганно блакитним, а миротворчі збори короля Союзу мали отото розпочати свою шляхетну роботу. На дахах різної висоти, у брудних вікнах, в облублених дверях, усюди було повно цікавих, які з нетерпінням чекали появи найвпливовіших людей штирі. Унизу на широкій вулиці народ стікав уздовж стічних каналів, строкатою юрбою. Напирав на сірі, похмурі ряди вояків, котрі не пускали, роззяв на дорогу. Шум стояв стіною. Гомін тисяч голосів то тут, то там, пронизаний вигуками торгівців, застережливими викриками і захопленим березком. Ніби військо перед боєм, що напружено чекає, коли проліться перша кров. Ще п'ять точечок, що вгніздилися на духу обшарпаного складу, нікому не впадали в очі. Тіболо дивився вниз, звісивши великі руки через перило. Коска не дбала сперся чоботом на потріскану кам'яну кладку, чухаючи вкриту струпами шею. Вітарі, схрестивши довгі руки, прихилилася до стіни. Любчик стояв осторонь, прямий як свічка, і, здавалося, поринув у свій світ. Те, що Морвєр із помічницею пішли кудись у своїх справах, особливої впевненості не додавало. Монзе не довіряла отруйникові ще з першої зустрічі. А після Веспорта її підозріливість стократно посилилася. І оце її загін. Вона довго з гіркотою переводила дух, провела язиком по губах і плюнула у натов внизу. «Коли Бог хоче покарати людину», – говорилася в кантійських писаннях, – «він посилає їй дурних друзів і розумних ворогів». «Багатенько народу», – промовив тіпало, ружучись у голодну сліпу блакить. Якраз у дусі вражаючих відкриттів, яких Монза останнім часом тільки чекала від цього чоловіка. «Жах, як багато!» «Так». Очі Любчика пробігли натовпом, губи тихо ворушилися, від чого в виникло тривожне відчуття, що він намагається порахувати людей. «Це ще нічого!» – Коска відмахнувся від половини сіпані широким жестом. «Бачили б ви юрбу, яка заполонила вулиці Оспрій після моєї перемоги в Острівній битві? Усе кругом обсипали квітами. Людей було щонайменше вдвічі більше. От якби ви були там...» «Я була», – озвалася Вітарія. «І людей там тоді зібралося принаймні вдвічі менше». Тобі приносить хворобливе задоволення обсикати мої мрії? Трохи. Вітарі широко всміхнулася до Мунзи, але та не відповіла. Вона думала про тріумф, який влаштувала на її честь у Талліні після падіння Капрілі. Або побоїще в Капрілі. Залежно, кого спитати. Пригадалося, як вона супилася, а Бен насяяв усмішкою, припіднявшись у стременах і посилаючи балконам повітряні поцілунки. Люди вигукували її ім'я, хоча прямо за нею в задумливому мовчанні їхав Орса а поруч Арю. Тоді б їй зрозуміти. «А от і вони!» Коска затулив очі долоною і небезпечно далеко перехилився через берела. «Отож, привітаємо наших володарів!» Коли процесія з'явилася на видноколі, Гомін посилався. На чолі їхало семеро прапороносців, тримаючи прапори на списах під однаковим кутом. Під час мирних перемовин без видимості, рівності не обійтися. Мушля сіпані, била вежа оспрій, Три бджоли чорний чорних ресталіна, символи Пуранті, Афої і Ніканте поруч ліниво майоріли на вітрі. Позаду їхав чоловік у визолочених обладунках, а з його чорного списа звисало золоте сонце Союзу. Першим із іменитих доброчинних або ж нікчемних і злих, залежно кого спитати, з'явився Соторіус, канцлер Сіпані. Він був по справжньому древній з тонким сивим волоссями бородою, і пригинався під вагою ланцюга знака своєї посади, який він носив ще задовго до того, як Монза народилася на світ. Він уперто шкотельгав, опираючись на палицю і на найстаршого зі своїх численних синів, якому і самому було на вигляд десь за шістдесят. У йшли кілька рядів визначних громадян сіпанів у яскравих шовках, обвішані самоцвітами, що мерехтіли на сонці. «Канцлер Соторіус! голосно пояснював Коска Тіполо. За традицією, господар іде пішки, і досі живий старий паскодник. А схоже, що вже час на спочинок, хто б йому труно зробив. Думаю, що не тепер. Може, він і напівсліпий, та досі бачить чіткіше за інших. Майсер триматиметься осторень, і то віддавна. Хай там як, він упродовж двох десятиліть не зумів втягнутися пані у війну. Усі криваві руки, Ще з тих часів, коли я розтовків моноса в острівній битві. Вітарі пирхнула. «Що не завадило тобі прийняти його грошики, коли стосунки з Сефеліноспрійською спрійською прокисли, як я пригадую?» «А чому б мало завадити? Перекупним воякам зайве розбірили весь, ні до чого. У цій справі слід тримати ні за вітром. Вірність для наймен це усе одно, що лати для плавця!» Монза скоса зиркнула на Коску, чи бував він не її має на увазі. Проте той розбазікував собі далі, ніби нічого і не було. Та стерегань мені ніколи не був особливо до душі. Це було сватання з розрахунку нещасливий шлюб, а коли було здобуто перемогу, ми обоє радо погодилися розлучитися. У миролюбців для найманців роботи не буває, а старий канцлер ципані здобув славу і багатство на ниві миру. Вітарій криво всміхнулася, дивлячись на заможних громадян, що чвалили внизу. Здається, він сподівається цей успіх і на винос продавати. Таке орсо ніколи не купить, похитала головою монце. Наступними їхали очільники Ліги восьми, закляті вороги Орса, тому й Монзини, доки її не скинули з гори. Їх супроводжував цілий полк прихваснів, виряджений в лівреї сотень кольорів і відтінків. Попереду на чорному бойовому скакуні їхав герцог Рогонт, упевнено тримаючи вуздечку час від часу, киваючи натовпу, коли хтось вигукував його ім'я. Оскільки Рогонта любили, то і гукали часто, тож і кивати доводилося майже постійно. Відтак голова в нього розгойдувалася, як вендика. Салієра якось усадовили на присадкуватого чвалого коня поряд із Рогонтом. Його рожеве подвійне підборіддя сповзало на золочений комір мундира то з одного, то з іншого боку, утакт рухом важко навантаженої тварини. «На товстун хто?» – поцікавився Тіполо. Сальєр, Великий герцог Вісцерінський!» «Ще десь місяць-два ним буде», – ущіпливо кинула Вітарія. Без вояків він іще влітку залишився, бо Монза розгромила їх на високому березі, пліч-опліч пліч, з гарпі вірним, А восени без їжі. Монза з превеликою радістю палила поля по стінами і зганяла з них селян. А ще в нього швидко закінчуються союзники. Монза виставила відтяту голову герцога Кентейна біля воріт борлети. Здається, навіть звідси видно, як старий негідник обливається потом. «Прикро», – зауважив Коска. «Цей мені завжди подобався». Варто б вам побачити галереї в його палаці. Найбільша збірка витворів мистецтва у світі, принаймні, так Сельєр стверджує. Справжній поціновувач. А який стіл був у нього свого часу? Теж найкращий у штирі. Воно і видно, кинула Монза. Теж треба, як вони його тільки в сідло втиснули. Тросами лебідкою, скала зубила вітарі. Або викопали яму і загнали попід нього коня. А інші хто? Поцікавився Тіполо. Типу. Рогонт, великий герцог Оспрійський. На герцога й схожий. Цілком слушно. Високий широкоплечий, з вродливим обличчям і густими темними кучерями. Тільки й того, що схожий, Монза знову сплюнула. Але не більше. Небіж моєї колишньої роботодавиці герцогині Сефелін. Нині дякувати небесам покійної. Коска таки роздряпав шию до крові. Його називають принцем вичікування, графом обережності, герцогом зволікальним. Хороший генерал, так усі кажуть, але не готовий нічого ставити на кін. Я висловилася жорсткіше, сказала Монза. Мало хто здатен висловитися жорсткіше, ніж ти. Він не любить битися. Жоден хороший полководець не любить. Проте кожен хороший полководець мусить робити це час від часу. Ругонт виступав проти Орса всі криваві руки, та, окрім дрібних зіткнень, у бій так і не вступив. Найкращий майстер відводити війська у Штирі. Відступ геть нелегка справа. Може, йому просто ще не трапилася нагода? Тіпило відсторонено зітхнув. Усі ми чекаємо своєї нагоди. Він усі свої нагоди вже змарнував, сказала Монза. Коли Віссиріну паде, відкриється шлях до Пуранті, а далі тільки сама оспря і коронація Орсо. Більше жодних звалікань. Пісок склопсидри обережності вже висипався. Поряд із складом з'явився і Тисалієр. Люди, які разом з вельми чесним і вельми шановним покійним герцогом Кентейном заснували Лігу Восьми, аби захистити Штирію від невситимих зітхань Орсо. Або ж звести на його законні права і поборотися між собою за те, що залишиться. Залежно, в кого спитати. На обличчі Коски, що проводжав їх поглядом, блукала подобову усмішки. «Коли довго живеш, бачиш, як усе руйнується. Від колишньої слави Капріле мало що залишилося». Вітарія засміялася до Монзи. «Це ж твоє хрукділо». Муселія здалася Орсу найганебнішим чином усепереч своїм неприступним стінам. Вітарія всміхалася ще ширше. «А це хіба не твоя робота?» «Бурлетта впала!» – бідкався Коска. «Хоробрий герцог Кентейн помер!» «Так!» – буркнула Монза, перш ніж вітарі встигла ростолита рота. «Непереможна ліга восьми всохла до товариства п'яти, а скоро зменшиться і до ватаги чотирьох, три з яких геть не в захопленні від цієї затії». Монза розібрала, як Любчик шепоче. «Вісім, п'ять, чотири, три!» До складу саме під'їхали останні троє а за ними в кільваторі, як за трьома качками, тягнулася блискуча свита. Молодші компаньйони в лісі, Герцог порантілі Лірозію, воємничий у своїх пишних обладунках із ще пишними вусами. Молода графиня Котарда Зафої, чию землисту шкіру невигідно підкреслювала бліда-жовте-шовкове вбрання. Над нею нависав її дядько і перший радник, а як педейкували її перший коханець. Замикав трійцю Патін, перший громадянин Ніканте удягнений одягненою веретище і підпорізаний шнурком, аби показати, що він нічим не кращий від останнього з підопічних йому селян. За чутками він носив шовкове спіднє і спав на золоченому ліжку. І ту найчастіше не сам. От вам і смирення, володарів. Коска вже виглядав наступну частину параду величі. «Богині долі, а хто ж ці молоді божества?» Пара мала безперечно чудовий вигляд. Їхали на однакових сірих конях, трималися з невимушеною впевненістю, одягнені були у прекрасно підібрані білі з жолотим шати. Білосніжна сукня облягала неймовірно високою стрункою фігуру жінки і розмаювалася за нею розшита мерехтливою ниткою. Позолочений нагрудник чоловіка був відполірований до дзеркального блиску. Скромна корона прикрашена єдиним, але таким великим каменем, що Монза, здавалося, могла розгледіти близькі його грані навіть з відстані 100 кроків «Як же біса по-королівськи?» – глузливо зауважила вона. «Величність, можна, здається, навіть на запах відчути», – уставив Коска. «Я б став навколішки, якби знав, що мої коліна це витримають». «Його величність – верховний король Союзу», – проголосила Вітарія зелено-іронічним голосом. «І його королева, звичайно». «Терез, талінський самоцвіт, ох, яскраво ж ця, хіба ні?» «Донька Орцо», – вичавила Монза крізь зціплені зуби. «Сестра Аріо і Фоскара, королева Союзу і королева Хвойт на додачу». Хоча на Штирійській землі він був чужинцем, хоча її на зазіхання Союзу тут дивилися з величезною остротою, хоча його дружина і була донькою Орса, натовп вітав чузиземного короля гучніше, ніж свого підтоптаного канцлера. «Люди значно більше люблять очільника, котрий здається великим, – писав Б'єлевельт, – ніж того, хто ним насправді є». «Не сказав би, що він найбезсторонніший із посередників!» задумливо надув щоки Коска. Пов'язаний з Орса і з його виводком так тісно, що і промінь світла не проскочить. Чоловік, брат і зять, в одній особі. Поза всяким сумнівом, король вважає себе далеким від таких нитих міркувань. Мон заскривилася, побачивши королівські подружжя Здавалося, що ця пара наче зійшла зі сторінок якоїсь яскравінької книжки з казками і випадково опинилася в цьому брудному непримітному місці. Для повноти образу бракувало тільки крил коней. Дивно, що ніхто не здогадався їх приліпити. На жиї Терез спишалося довге намисто з величезних самоцвітів, таких сяїливих, що на них у сонячному світлі боляче було дивитися. «Скільки прикрас можна навісити на жінку?» – похитала головою Вітарі. «Ще трохи, й цю сучку можна буде під ними поховати!» – буркнула Монза. Подарований бенною Рубін на цьому тлі здавався дитячою тязькою. «Заздрість припаршива річ, пані!» – Коска штурхнув Любчика під ребра. Як на мене вродлива, що скажеш, друже мій? Колишній в'язан не відповів. А тобі як? Узявся найменде затипала. Північанин позирнув на Монзу. Не бачу нічого такого особливого. Мило ж ви парочка, що то ти скажеш? З роду не бачив таких бездумних хлопців. Може, я вже й не в розквіті юності, проте моя душа ще не настільки висохла, як у вас. Молода закохана пара все ще зворушує моє серце. Монза сумнівалася, що в них палає велика пристрасть, хоч би скільки вони всміхалися на людях одне одному. Кілька років тому, ще задовго до того, як вона стала королевою, будучи нею хіба у своїй уяві, Бенна заклався зі мною, що затягне її в ліжко. Коска звів Борву. Твій брат завжди і усюди любив розцівати своє сім'я, наскільки я пригадую. І чим скінчилося? Виявилося, що він не на її смак. Виявилося, що Монза цікавить Терез значно більше, ніж Бенна. Свита, більше ніж у всієї ліги восьми, в купі шанобливо рухалася слідом за королівською парою. Не менш ніж два десятки придворних дам, також із ніг до голови обвишених коштовностями. Жменька лордів Енглії, Міддерланду і Старікланду, в накинутих через плечі важких хутрах і залучених ланцюгах. Позаду йшли вояки, чиї обладунки вкривала пилюка, здійнята кінськими копитами вершників, що їхали попереду. Кожен душиться від пилу, що залишають вище рану. Огидна правда влади. «То це король Союзу?» – розмірковував у голос Тіпало, спостерігаючи, як пара віддаляється. «Наймогутніший чоловік у сьому світовому колі?» – Вітарі пирхнула. «Ні, наймогутніший той, хто стоїть за ними. Кожен перед кимось стає на коліна. Ти не дуже тямиш у політиці, хіба ні?» «У чому?» «У брехні. Союзом керує Каліка. Цей хлопчиська з усім його золотом – лише його прикриття. Маска». «Якби ти була на вигляд як Каліка, то, мабуть, теж потребувала б маску зітхнув коска. Радісний шум, який здійнявся, коли проїжджав король, почав відкочуватися, залишаючи по себе похмуру тишу. Було так тихо, що Монза розчула стукіт коліс, коли вулицею проїжджала позолочена карета. Кілька десятків понурих стражників з злагодженими рядами топотіли з боків, і хоча їхня зброя виблискувала не настільки яскраво, як у союзних, зате була на вигляд, як дієва зброя. За ними рухалася гарно вдягнена легеть безкорисна юрба придворних. Монза міцно стиснула правий кулак, понівичені кісточки змістилися. Біль поповз від фаланг пальців, долоною вгору і по руці. Монза відчула, як рот кривить грізна посмішка. «От і вони!» – промовив Коска. Аріо сидів праворуч, відкинувшись на подушки, погойдуючись у такт рухам карети. На його обличчі, як завжди, розпливалося ліниве презирство. Фоскар сидив поряд прямо, був блідий і за найменшого шуму повертав у той бік голову. Гордовити кіт і завзяти цуціня в одному кошику. Гобба був нікім. Мотіс лише банкіром. Орса навряд чи помітив нові обличчя в своєму оточенні, коли їх замінили. Проте Аріо і Фоскар – його сини. Його дорогоцінна плоть. Його майбутнє. Якщо вона зуміє їх убити, це буде майже так само добре, як угодити ніж у живіт самого Орса. Монзо всміхнулася ширше, уявивши, як йому повідомляють новину. «Ваша світлосте! Ваші сини! Загинули!» Нараз тишу розтяг крик. «Убивці! Покітки! Орсове поріддя!» Вона тупів низу, замахала руками, хтось намагався пробитися через кордон вояків. «Ви прокляття штирі!» Сердитий гумін наростав. Єрвою роззяв, покотилися хвилі неспокою. Соторіус міг стверджувати, що не став би ні на чий бік, проте народ Сіпані не любив ні Орсу, ні його виводку. Люди знали, що щойно Ліга Восьми буде розбита, вони стануть наступними. Дехто ніколи не наїдається. Кілька кінних передворних оголили зброю. Криця зблиснула на краю натовпу. Хтось тонко зойкнув. Фоскар уже майже стояв, удивляючись у розбурхану людську масу. Аріо потяг його назад і знову розкинувся на сидіння, безторботно втопившись у свої нігті. Колотнича скінчилася, карета гуркотіла далі, придворні знову повернулися в стрій, воякі в мундирах Таліну маршували позаду. Останні з них уже проминали склад і віддалялися вулиці. «Ось і виставі кінець!» – зіткнув Коска, відштовхнувшись від перил і прямуючи до дверей, що вели на сходи. «Я б хотіла, аби вона тривала вічно!» – відвертаючись ущіпливо промовила Вітаря. 1812, сказав Любчик. «Що?» Витріщилася на нього Монза. Людей у парадній ході і. Сто п'ять камінців у намисті королеви. Думаєш, мені цікаво, чорт забирай? Ні. Любчик рушив за іншими до сходів. Монза залишилася сама, морщичись від щодалі сильнішого вітру, проваджаючи похмурим поля дом натовп, що розходився, до болю стиснувши кулак і щелепи. Монзо. Усе таки не сама. Коли повернула голову, зустрілася очима з Тіполом, який стояв значно ближче, ніж їй хотілося б. Він говорив, наче йому було тяжко добирати слова. «Здається, ми не... не знаю... з Веспорта просто хотів спитати». «Краще не питай». Вона оминула його і пішла до дверей.